trànsit. Perro, perro, perro, perro, pe. Està llempagant, està plovent sí, no es abans pedragava. No es pot fer trànsit. Avui no es pot fer trànsit, és que està tot tapadíssim, eh? per, un dia, per un dia, que fem les notícies i plou. Veig unes llums, veig que llums que van super a poc a poc, deuen ser els cotxes que estan circulant. Però molt a poc a poc és que deuen anar 20, eh? perquè van molt a càmera lenta. Ostres. Entre les fulles d'aquest arbre que no poden. Clar, però ara estem pute... el temps està putejant el personal perquè ara no pugen pixes Ara no... Bé, bueno, els de la Cerdanya, els que tenen la caseta deuen pujar a l'estiu també no? sí. Bé, bueno, circulació lenta Lenta, lenta. segurament exacta. lenta perquè plou molt eh? I, I, i, i, es, pega i, i es nota tenen. que plau perquè estan com separats els cotxes No estan tan junts com quan pugen a esquiar Això, és, sí, és veritat Es separen sí. ah, Això a... ho sabem per les llums, eh? perquè els cotxes sí, i perquè perquè la carretera Sí, els no... cotxes no veiem una puta merda Veiem tot gris i fins aquí el trànsit, i avui avui sí, avui comencem a les 7, mare meva això sí que no és greu sí. ningú sí, eh? avui eh, tenim el nissu de vacances que se n'ha anat a relaxar-se ah, sí. pobra no, no l'acompanyarà el temps tenim eh, el senyor dels del xistes el senyor dels xistes curts el tenim de vacances avui sí. el senyor dels tasques i del de... riure de hiena, el trobarem a faltar vinga va, a les 7, la, 7. la, 7 la tarda, la la tarda. pip, pip, pip, pip. les notícies. Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes a les notícies. Hola, hola. Uh, estic amb la Sílvia a la meva dreta, hola. amb el Joan tocant els botons i el nissu de vacances. Uh, no tenim nissu avui. Avui, uh, eh? sí, sí, de, <laughs> avui, avui. avui ens falta el senyor dels xistes curts. El senyor dels tasques. El de la veu tomada. Sí, et deixo una la frase quan menys t'ho peres Avui ens falta el nisso i per tant, aviam què passa amb el Cultura. L'única secció que ha durat des de el, a, el primer programa. Sí, sí. La única secció que funciona del programa. <laughs> Perquè ha des del principi. És més, el primer programa va durar més la secció que la resta sí. del programa. Jo he programa. canviat més de, de secció que de mitjons. Bueno, i I, mira qui va parlar. <laughs> Jo ja l'estic trobant a faltar perquè em toca llegir la notícia i ell sempre m'ho traduïa. És més, hauràs ell de fer tra... la seva. I m'ho traduïa al català, sabia com fer-ho per traduir i ara hi ah, ja em surt en castellà. La... en castellà. I, i sí, clar, el ja... meu castellà no és gaire millor que el del Nissu. Eh, bueno, doncs? bueno... Avui descobrirem la Sílvia parlant en castellà, que també mire. Així farem honor al Nissu. Doncs fins aquí la presentació. Fos-li, A veure, espera, espera, espera, espera, espera. que se anat. Uh, perdoneu eh, que se me eh, ja comencem clar, això, és, això és perquè no hi ha el nicho vale. se t'ha embarrejat les dues notíes <ríe> sí. un joven de 21 anys exige que lo mantengan seus padres porque él no eligió nacer no estoy obligado, 21 no estoy obligado. torna i torna, ja sí. ho tallarem això vale. que... un joven de 21 anys exige que no que... Ah, a un joven de 21 anys exige que lo mantengan seus padres porque él no eligió nacer no estoy obligado a trabajar Hola mi amor, ¿cómo estás? No. ¿Estás viendo porno solo, en no serio? No, es acá está, tío <ríe> Me ha, ha es... cambiado el lord del malcabrón. Oh, my God. Antes de tener 21 años no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento. O sea, mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento y no tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar. O sea, si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo. Porque si me quisieron tener, que me mantengan, así de simple. A veure, com li, com li has de demanar consentiment a algú que no existeix, això per començar? Amb oija. Bueno, a mi, a mi fin, fins al moment que diu que me mantenguen, no em sembla raro el de por què tengo que trabajar. Això sí, són les excuses que dóna, que són una mica així. Però fora d'això, el que me mantenguen ja m'ha superat, superat. No, i a més a més és que el tio aquest, vull dir, vale, no, o sigui està com argumentant que ell no li van demanar permís per néixer, collons, pues suicida't no? clar, que t'avortin ah. si no volies arribar a amb... la vida, doncs more't que t'avortin en 21 no? t'autoavortes avortament abort... en 21 anys, s'hauria de poder se'n Se crec... diu assassinat, però jo, bueno no, però jo crec que si el tens a casa vivint encara, és un avortament ha sortit de l'úter, però no s'ha separat de la mare, llavors ah. eh, pot ser un avortament sí. es pot considerar avortament que sí, és sí. molt progressista el que estic dient bueno, bueno el temps ens donarà la raó, la història <ríe> m'absoldrà. Uh, mira, ho traduiré al moment perquè més és més fàcil que llegim castellà. El vídeo d'un sí, jove eh? que exigeix els seus pares que mantinguin l'elegant e d'ell que no va demanar néixer s'ha fet molt viral a les xarxes socials, Home, sí. on ha generat un debat sobre les expectatives de vida un cop uh, s'arribi a l'edat adulta. Um, el vídeo supera els 3 milions de reproduccions aquest noi de 21 anys argumenta que no hauria d'estar obligat a treballar perquè els seus pares... Com el... tothom, però no aquest noi vull dir... Obligats. En contra del treball accelerat i del treball en general sí, en contra que et mantinguin, també perquè els seus pares el van obligar, entre cometes, a néixer. Bueno, però si t'han obligat a néixer, tu pots, ara tens les eines per solucionar-ho. Per això què vol dir? Que... Pastilles, eh. pantanos, mm -hmm. cordes per escanyar-te, vull dir, pots fer, talles les venes allà amb una banyera. O També... simplement no fer res que és el que li agrada, que no fagui res fins que es mori d'inanissió. Exacte. Clar. Que no mengi, que no begui. Mm. Ah. No, si és tan vago, pues que no cagui tampoc, ja ho Però és que tu estàs sent còmplice d'estar viu mentre fas per estar viu, no? Estàs sent mm. còmplice d'estar viu, eh? Clar. Perquè, sí. perquè segur que viure... Ni, ni Nietzsche ho hauria explicat tan bé. Segur que viure li agrada, eh? No, segur. Vull dir, ah. aquest senyor... Perquè si veus el vídeo, ja veus que la, la mirada d'aquest senyor és d'estic perdut, estic perdut. <laughs> el, perquè això ho diu en un vídeo, perquè aquesta gent no sap que és només el sol, la ràdio no... No. estem tranquils, no ens denunciaran perquè li pots dir el que vulguis perquè no ho sentirà mai. No. ara tu veus el senyor explicant bueno, el senyor el xaval explicant-ho i dius falta, falta aquí la patateta pel quilo eh? falta aquí l'última volta eh? acabar-hi de tirar sal i pebre eh? perquè nen no estàs acabat de coure. No li falta una centrifugada i amb 21 anys, doncs bueno, jo que sé Considero que. Tot i tenir 21 anys, no estic obligat a treballar perquè bàsicament jo vaig néixer sense el meu consentiment, diu taxativament. Sí, sí, ell ben convençut. I no, no, i, i és el que deies tu, i pots marxar quan vulguis, la porta ah. està oberta, vull dir, ningú... ningú perquè, per sobre xo gent al xo... planeta, si és que sobre gent, hi ha superpoblació. Sí. I no has vist el típic vídeo, no?, d'un senyor que s'intenta suïcidar o una senyora que s'intenta suïcidar i entra un bombero, li dona una patada des de la teulada i el fot cap a dins al pis? <laughs> Dius, però... O sigui, jo entenc que la gent pugui passar, aquí no farem apologia del suïcidi, eh? no, no, no. Ara, que sobrepenya, sí, i que si tu amb 21 anys la teva raó per suïcidar-te és que no et mantenen, em sembla una raó lògica, endavant. No, no, però és que el, el tema és que la majoria de gent que, que es vol suïcidar és per culpa de la gent que sí que s'hauria de suïcidar i que, sí. i que no hauríem d'intervenir. No em van preguntar si jo volia néixer. No, no, demanat... és, és una pregunta difícil també t'ha de dir clar. el Joan deia amb i que la Ouija és pels que s'han mort però pels que encara no han nascut també. No no, perquè... els, els mèdiums també parlen amb els que és, encara no han nascut com la teva mare no sigui com l'última senyora del programa no? com la senyora que ens fa aquí al tarot la, o la, la tia de Dune si no és així no entenc com com no, jo tampoc no i sent així de... tampoc ho entenc no, tot no m'han de demanar consentiment i no té sentit que perquè els meus papes perquè ho diu així Home, diu, hagin volgut donar-me la vida fa 21 anys ara jo hagi de treballar no vull ser racista, eh? però no oblidem que aquesta, aquesta persona és argentina eh? o oruguaja perquè jo no els acabo de... no, per mi, argentí, sí. per, mi, per mi és argentí no ho diu no, d'on no. és el tio? No, no. Però, però desprèn argentinitat per, pels poros. <laughs> Ay, si jo no vaig demanar néixer perquè de treballar ara. Que em mantinguin ells. I ja està. Perquè si em van volgué tenir com mentinguin, així de senzill. Llavors per aquesta religió quan els pares morin, se se'lan d'endo per davant, no? Jo entenc que faran com els faraons, que enterraven el seu sèquit d'arrera, no? S'enterrarà ja mons els pares. M'encanta, m'encanta l'idea. Entenc que faran un panteó xulu i el tindran allà. Bueno, això és com tots aquells professors que es queixen d'explotació laboral, però eh que continuen fent de protesta. Tot tampoc està tan malament, no xullo, eh? No, bueno, clar, vina la obra. Sí, sí, sí, Per xò, vull dir, el tio va dient que no li han demanat viure, però tampoc no es vol suicidant i ell contin Allà, no, ella ha fet, la boca. Un, ha fet un vídeo i és probable que estigui menjant d'aquest vídeo, vull dir que si l'han vist 3 milions de persones, és probable que aquest senyor estigui fent pasta a partir dels 10.000 10 ja cobra bueno, i hagi creat un personatge allà a través d'això que ara l'estiguin avisant de puestos, que li paguen una pasta per anar allà a fer el subnormal ah, et dirà que això no és treballar no, perquè segurament no ho sigui perquè estàs venent un producte de merda a canvi de, de, de diners sí, sí. però qui no diu què és el que fem tots cada dia? és això, és no entendre el treball me... sota el meu punt de vista no faré ara de Kropotkin però bueno, eh? atenció, atenció a notícia d'última hora de trànsit m'avisen per un grup de whatsapp inundacions a la C16 entre Porreig i Gironella alerta eh? qui Nona, diu que no, que no fe, podem fer el trànsit avui, avui, eh? avui rigorós directe em tocarà remar per anar a casa <ríe> sí. pinta des d'on has dit que... de Porreig i Gironella del porret de Porretia, Gironella. On, on hi han els ponts, eh, ojo. Que si n'un no din ponts. Ja? De una estal de Casserres super contents. És com l'hiem haurem... Port de Mar? Sí. Aquests som nosaltres. Liurem de posar avui per arribar a casa, al forfocus liurem de posar unes boies i un motor d'aigua. Us podeu quedar a casa meva, eh? Si no podeu arribar a casa meva. Que Casserres Port sabres. de Mar encara ho aconseguiran algun No, al final ho aconseguirem. Eh, sí. A veure. Perquè és el que deia és lo del canvi climàtic. Encara que tu no creguis amb el canvi climàtic, sí et donarà que... pel cul a igual. Ell, dir, sí, sí. Sí, sí. Sí. Ell sí que creu en rebentar-te. M'intento mm -hmm. imaginar dient-li als meus pares, no als 21, sinó als 16, i em fa riure, això són comentaris de les xarxes gent socials Twitter, no? gent del Twitter fent xistes ja. és que, em fa riure pensar... com és la gent, eh, sempre fent xistes home, és que amb aquest si no, l'haguessis no, no, no. vist l'hauries fet tu també és <ríeixer> <ríeixer> segur <ríeixer> pensar on havia d'anar a buscar el cap de l'hòstia que, que em fot el meu pare <ríeixer> és que és no en 21, tu li dius a la teva mare amb, amb 16 anys de... Mira, a mi a partir d'ara em mantindreu fins que em mori perquè jo no he triat néixer i l'hòstia a... que et dona la teva mare, tio El que és que li dius amb 3 anys i tothom riurà, ai mira que llesta que és a la nena Esclar, però... Sí. Però en 21 no És molt lamentable, ah, perquè ja sí? si has vist que, que els teus pares s'han partit l'esquena per, per donar-te a menjar és que... Bueno, fi, I igual té un... carrera universitària i tot, eh, allò que dius, joder tio. Home, aviam, si està dient que no ha de treballar perquè no és de casa bien. I si no és de casa avient, pues, hauria d'agrair als seus pares tot el que han fet per ell. I si sí, no, pues, això, que, que el convido a tirar-se les vies del tren, tirar-se el pantano... A... No, no, que aquest tio segurament -se ara, ara mateix, per haver dit això, està cobrant més que tu i jo. Si el, sí. el problema és que el món ha arribat a aquest punt. Ja, que, que trist, és... eh? Sí, sí, <laughs> sí, sí, sí. Sí, sí. Anem a ajudar el nano perquè no treballi. No, Donem-li protagonisme a una persona In... que no té res a dir. I nosaltres i nosaltres li fem propaganda i difusió. Per però, per però nosaltres hem vingut a fer xistes. Sí, sí. Una cosa són els xistes i l'altra és si parlèssim en serio. Si en en serio, doncs bueno. em parlèssim amb serio, sembla que ens emprenyaríem i tot. <ríe> és possible. Però que estem fent aquí? Xistes. És pues molt ve. I... Molt bé tu. Un policia se despide poniendo més de 200 multes en dos dies antes de, de jubilar-se. El crimen es una placa y yo soy el remedio. Mm, sí. El policía dejaba claro, hace dos años, su disconformidad con la decisión del Ayuntamiento de Vitoria y dijo que se iría dejando huella. al señor va avisar, ¿eh? Va a sí, decir, sí. yo de aquí marcho per, por todo lo alto. Parece una situación sacada de una sitcom, sí. Dos hombres y multas. Uh, uh, Pero... A, a, a les nostres fonts, eh? el periódico La Verdad periodisme parece verdad. una situació sacada d'una sitcom però ha ocurrido en la vida real un policia local de Vitoria ha puesto 205 multes antes de jubilarse o en curri... 24 hores, eh, això o 48 hores jubilarse... no, no sé si parlen aquí del rècord de, uh, sembla una... que deia com els dos dies abans o una cosa d'aquestes, el titular no? O no? dos dies antes amb sí. 48 hores, eh, ojo Treballant... ha treba... aquest home ha treballat com mai ha jo, treballat com mai. Pots dir que ha fet hores extras perquè això tampoc m'ho crec. No, no, no, no. l'únic que uh, abans se, uh, se la devia rascar i ara uh, per fi ha pogut fer el que tots els policies volen, que és donar pel cul a la penya. Bueno, es ha dit, jo, jo marxaré aquí, bueno, que aquest nen de 5 anys tira un xiclet? Multa. Pam. Que aquest, ha, ha multat tot. Tot qui Ha multat estar sí. arbres que li han caigut fulles. <ríe> doncs, sí, sí. No, no, terrible, ha anat fortíssim. No, això m'ho he inventat, espero. Ocurrió el pasado mes de marzo, cuando este agente de Vitoria le quedaba tan solo dos días para el comienzo de su jubilación. En lugar de tomárselo con calma, decidió aprovechar para despedirse a lo grande, multando como si no hubiera un mañana. ¡Ojo la noticia! Como si no hubiera un mañana. Quería aprovechar para poner... O sigui, això la... com el comiat de solter, eh? Doncs bueno, el, el comiat de policia, no? Allò en plan de... Com que ja no podré tornar a fer mai més, viva clar, la vida, no? A que se'm van les meves... No que... tot. Cop, eh? ah? Molt cop, bona aquesta, molt bona. Sí, sí, va, va entrar, de fet, aquests dos dies, es va treure la gorra i va entrar en un diadema de polles al dentro del comissar. An anava anava loc, anava loc. De porres, un diadema de, de porres. De <ríe> Queria aprovechar para poner todas las multas que no pudo en un momento, en su momento, perdón. O se trataba de una venganza, según el diario de ella hace dos años el ayuntamiento de vizcaya dio la orden a los agentes encargados de los coches con radar o multacar como los llaman algunos multa car, de no la cara una apda multa de no aparcarlos en zonas no preestablecidas para dejar claro a los ciudadanos que el consistorio no tiene afán recaudatorio cuando multa por excesos de velocidad no en tecnològica, no, no ni no... tu ni tu ni ningú del poble, ja t'ho dic ara perquè no en té cap ni un. I això va fer que el polis s'emprenyés o algo o, o... o sigui que no nos podien deixar eh, els cotxes eh, de, no podien aparcar-los en zones no preestablecides per deixar clau als ciutadans que el consistori, o sigui, haurien de marcar el radar mòbil, diguem-ne. Mm. I el senyor que et va dir a mi si sí nos els puc enganxar de sorpresa. Clar, no. vull dir, com si et diuen de, ara a partir d'ara a los negros no els podes hostiar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Saps, claro. En plan, clar, li estan traient la seva diversió. Clar, llavors ell va dir això. Entonces, tal como cuenta el diario, tras tener conocimiento de tal, de tal medida, el policía ya dejó claro que no le gustaba. Y, uh, como cuenta una concejala del ayuntamiento, adelantó que se iba a jubilar dejando huella. Sí. El amo del barrio, eh? Claro. Que sí, sí. Sí, sí, no, ter terrible. Uh, y eso hizo, pues, nada más y nada menos que mul 205 multas por exceso de velocidad en menos de 48 horas. Para exceso de velocidad, las 205. ¿Cómo consiguió tal cifra? Hostia, semblo... El, el abuelo multador... ¿El abuelo multador? Es... ¿Cómo consiguió tal cifra? El abuelo multador, como ya lo llaman en el pueblo. <ríe> que Es el, es como una peli de... El abuelo multador y Freddy Krueger, ¿eh? Es como... Papo, ¿eh? Ah, es, la sí. es la sitcom Es la sitcom Arriban los dos Freddy, ¿qué haces en el sofá? Río la John Lleonat no, El abuelo multador, como ya lo conocen en el pueblo Colocó el coche radar en dos calles muy largas Y con límite de 50 Hecho esto Y sabiendo que la mayoría de los conductores Sobrepasan el límite de, de, de velocidad En estas vías Tan solo les restaba esperar para que los infractores Cayeran en su trampa i l'home allà, he, he, he, Clar, les tio, mans. Perquè el tio va fer com... Saps allà... Aquí, centralisme, ara parlarem de Berga. Saps aquí el Passeig de la Indústria? És a 20 per dins sí, el passeig. Sí, sí, sí. Tu has mena. vist mai algun cotxe a 20? No. És que ni els de la policia van a 20. Ni, el, ni els de els sense patinet, carnet. Els del patinet vermès i tal. Tot... Ni els del sense carnet. Clar, doncs és com si posés un radar allà a 20 i, i forrar-te, fer-te millonari. En el Ayuntamiento de la Capital Basca han calificado la hazaña de este policía local como una gamberrada. Luego porque le dio una hazaña El abuelo gamberro. Es que el yayo, yayo. el, yayo, el yayo no conoce. Ya que las multas han sido puestas a traición, aunque dentro de la legalidad. Por lo que por lo tanto, aunque el comportamiento de la gente de la policía no haya sido ejemplar, desde el ayuntamiento se insiste en que estas multas Oh, s'han de encara... Paganini clar, clar <ríe> perquè encara tenia el càrrec que està fent un Joe Biden també bueno, i que les multes clar, Saps, al final... ja està repapiejant a saco són legals, que en aquella via tothom sap que sí, quan... perquè al capdavall el que digui l'Ajuntament de que s'ha de fer el poble no és legal, és, és una opció exacte, exacte. exacte. exacte. exacte. a este policía discolo también se ha abierto un expediente disciplinado què vol dir disciplina. discolo? Uh... sí Hostia. Sí, uh, ho vaig haver de buscar, proble eh, problemàtic, sí. problemàtic. Sí. A este policia de discolo también se le ha abierto un expediente disciplinario, ya que tampoco respetó la decisión del ayuntamiento ah, de aparcar ara. el coche ah, ara, a radar ara. en un lugar señalizado. <ríe> claro, es que es que no puedo poner el coche allá. Que no, que no, tres coches. <ríe> Pero como ya se ha jubilado, tanto le darán las consecuencias claro. y probablemente ya estará disfrutando de su retiro con no poca satisfacción. Uh, en seu cuerpo. Claro. Uh, el senyor deu estar llegint-se això des d'un altre poble, des d'un altre... Saps? Deu haver agafat un apartament a Torrevieja i es deu estar llegint el diari del poble d'allà, <laughs> no dient, madre mía, la que, el de las 200, ese soy yo. Viva el rei, viva España. Molt bé, tu. <fixen> Benvingudes i benvinguts al reportatge. Mira, avui com que estem estiu, encara que no ho sembli, amb tota aquesta tamborinada que S està caient... Summer Edition. Sí, Summer Edition. Parlarem d'una experiència que vaig tenir jo ara aquests dies anant amb avió. Hòstia, veus? Sí. No m'agrada ja. Sí, sí, sí, sí. És que he pujat d'esfera de, de, social, ara ja vaig amb, amb, amb companyies de baix cost que, que, ja tenen, seients, que tenen seients allà les sortides d'emergències. Jo... jo ara ja tinc un nivell, tio. Jo vaig amb avió. Ja, jo, no, jo per molts diners que tinc, és que em fan por. Em fan por avions. Bueno, pensem que va ser un, un vol d'una hora a hora i deu, eh? Tot, ara us explicaré, per, perquè veieu, totes les coses que van passar a la meva filera a les dues de davant i a la de darrere eh? vull dir, això només a la zona que jo controlava <ríe> en, una <hora. ríe> en una hora mira, avui m'acabaran de treure les ganes d'anar amb avió <ríe> sí. bueno, tot va començar perquè abans d'enlairar-nos a, a davant teníem una mare eh, una iaia i una criatura vale. i va venir el... el... hòstia, mal, mala combinació, eh? La iaia. perquè hi haurà soroll la iaia no hi sent, la criatura crida massa <ríe> La... la senyora haurà de cridar perquè la criatura es calmi i la iaia hi senti. El que va passar és que, clar, eh, doncs la criatura tenia un seient, perquè a partir de dos anys has de tenir seient, però la mare ens començàvem a bellugar i tenia la criatura a la falda. Vale. Llavors va venir el personal de... no sé com es diu, de cabina. I li va uh, dir, aquesta nena ha d'anar amb l'equipatge. Ha d'anar, no, acordada al seu seient, perquè ja ara estem a punt d'alegrar-nos i després quan s'apagui se, la senyal podrà, bueno, i ella sí, sí, sí, no sé què, a la que marxen torna a treure la criatura, se la I torna se la, a a la falda. Uh, Bé, bueno, total, que ja estàvem a la pista a punt per d'allò, i van haver de venir corrents allò, saps, quan ja estaven cordades les hostesses i tot, a venir a dir-li que no sé què. D'acord. Vale. Ens enlairem. L'ala comença a fer un soroll estrany. Nosaltres estàvem... Hòstia puta, tio. <laughs> com estàvem al costat de l'ala, mirant, saps, i una família de sonats, allò que portaven catalans, dos fills adolescents i una nena de sis anys... D'acord, vale. Uh, comencen a... que, que per érem nosaltres, eh? <ríe> no, no, d'acord, d'acord, d'acord. Eren uns amics. <ríe> Algú que concorda, sí, sí. però no érem nosaltres. Sí, sí, Van sí. començar a fer bromes de... Clar, és que hem de portar les finestres obertes perquè, clar, és que si es cala foc el, el motor de l'avió... Ho diu, ho diu clar, la vam... gent com vosaltres. Vam... <ríe> vam començar... Perdó, com els teus amics. I vam començar a dir... <ríe> és que, clar, és que si s'encén l'ala nosaltres hem d'avisar i no sé què. I vam començar a fer comentaris d'aquests perquè pensàvem total, com que ningú entén el català, perquè ja, clar, tu vas ja. a Barcelona, ningú entén el català doncs no? pues dèiem parlem el català que no passa res no, clar, llavors Barcelona... resulta que sí que la gent en tenia el català sí, més del que et penses fins sí, que sí. sí. un castellà entendria això <laughs> bueno, aquesta família allò si es crema l'ala, si es si hi... quema l'ala haig dir que és jo és aquestes fàcil, bromes no. també les faig que amb avió jo... sóc una persona que no t'olera els avions no hi he pujat mai i si pujo i em toca algú com vosaltres al costat és possible que sortim per la tele Llavors, també, un cop això ja estava ambulant, una curiosa història d'amor entre un tio i... Ah, un... pensava que era entre la, entre la iaia, la mare i la nena, <laughs> perquè dic, estava cagat, ara entre un va tio donar la volta a l'avió, no? I una llauna de gintònic. Saps allò que, que venen ja combinats fets amb no, llauna? No, no sí, sé, no he pujat bueno, a l'avió. No, però Ui, també fliparies. ho venen al súper. El pa aquí, també ho trobaràs. Ah. Uh, jo què sé, saps? Mojitos i ja fets, sí, ja. covalibres... Ah, sí. Es venen aquestes coses. Sí. Doncs mm. pues, llaunes ja de gintònic. I el tio... Clar, no se'n va demanar només una, eh? però s'anava fent selfies, com amb, amb la cara allò al costat de la llauna, saps, allò com resfregant, si jo pensava... Uf! <ríe> bueno, no ho sé, cadascú té els seus gustos, no allò de que... Quina por! No, com diria el Nisso, com diria el Grandes, no, no, doncs i s'han de respectar. Vistis, i s'han de respectar. De respectar. <ríe> I s'han de respectar, i què els hi vol dir? Llavors, l'home de darrere estava, la seva dona portava un mocador de coll, Eps, i... <ríe> Però és que ell es va com, embolicar la cara com si fos una mòmia, amb aquell mocador, i hi havia, com, semblava una, per... una escena de Sadomaso, de quin... la dona amb el, amb el mocador lligat al coll, i l'home embolcallat, com fent una crisàlida. <laughs> va ser molt heavy, és que nosaltres intentem no jutjar com a família però no me'n vaig poder estar de dir Uri, mira, mira, mira de darrere Clar, Dic, és que en algun <laughs> moment va entrar una monitora dient-li als nens que els hi posaria els nois aquests que els hi posaria un pitet perquè no deixessin les baves per terra de l'avió vull dir, mm. era, era un avió de gent especial? No, <laughs> no. Vale, vale. però era de baix costa això potser també, no ho sé no sé Uh, què més hi, hi havia. Llavors també, ah sí, la mateixa mare que, que va desobeir lo de quan sabien que destacar el nen. Llavors hi havia turbulències, clar, i quan hi ha turbolències s'ensenlla la llumeta aquella de cordeuvos al cinturó. Sí vale? no total, quasi bé ningú ho fa, ah. eh, però. Eh, uh, no, pues pues dona... jo seria el primer d'acordar-me'l i mirar els altres i dir-ls i Cordeuvos els cinturó, perquè penso que si no la desequilibrat. <laughs> Uh, a mi no m'ajudeu. Jo, vosaltres, seria de les persones que diria però què posa aquí, que cordi? A, a, a 8 quilòmetres d'alçada fes cas al que està posant la llumeta, tio. Jo, si necessis a peu, que no facis cas al semàfor perquè no ve ningú, però tu què saps a 8 quilòmetres? Exacte, vull dir no, no, no, amb, no. amb espais que no controles val més fer cas del llum. I 900 quilòmetres d'hora, vull dir que... Fes cas, sí és un punt lila, tio. No... Espera, que abans de parlar de la dona, parlaré de l'home que estava a l'altre cantó de Passadís com nosaltres, que estàvem ocupant tota una renglera, ells també estaven amb la iaia no sé què, els hi faltava un fill, però els hi sobrava una iaia, diguéssim. I estaven a l'altre cantó, el pare amb el fill gran. Vale. Vale, doncs, en eh, plenes turbulències, l'home dret allà. dret. I clar comencen per megafonia, primer ho diuen en anglès, no contesten, ho diuen en italià, no contesten, ho diuen en castellà, no contesten... Uh, I al final li va haver de dir jo, escolta'm, tothom, tot l'avió escolti, saps, perquè hi havia turbulències de veritat, que... les altres no es volien deslligar perquè no es volien obrir el cap i l'home allà dret tan tranquil Quan bueno, al final l'home seu, no sé si es va estacar o no però almenys va deixar d'estar dret perquè tot l'avió estava mirant-lo, <ríe> i acte seguit agafa la mare, que estava a l'altre costat de passadís vale. amb, amb el fill més petit vale. estava al seguent de, de la finestra que és on hi ha el sostre més baix i aixecant el seu fill Fent, o sigui fent a sobre del seu cap, anar-lo a l'avant, i dius... Aviam, jugant amb el nen, no? Sí, o sigui, no tan sols, no el tens estacat, sinó que a més a més l'estàs jugant Clar, a, a un centímetre la, del sostre. La L'aixeco a veure si ens donem una hòstia a l'Índia sí. i apareix a Estats Units al nen. Sí, exactament. Vull dir, jo, de veritat, que no sé si és que eren que només parlaven quechua o no no, no quechua no, eren nórdics no, no o, o catalans. No sí, si és que no, de vegades només ja, nosaltres sí, sí, només si no nòrdics, entendre... sabrien anglès. No ho sé, d'un idioma molt minoritari, però vull dir no tenen Però aquella... ja dic que els nòrdics tots saben anglès. Però les senyals lluminoses les haurien de saber interpretar, o Si, Home, més, no? si, el si el veus col l'aviò al cinturó, no? d'acord tot cinturó, sí, allà és, és per, dibuix, per tots els idiomes. És no? no? un dibuix que ho enten tothom i si més no quan veus que l'avió comença a t'embalajar-se, vaja jo... Quan que veus que la safata deixa de no riure tindria... i se senta, no? Sí. Jo què sé, són pistes que et dona la vida que dius, ep, eh, algo eh, va sí. bé. Bueno, total, al final eh, el vol va finalitzar amb èxit, vam aterrar a Barcelona, i a l'arribada allò, allò típic que... Bueno, ja et pots discordar si vols, però que encara no s'han obert les portes, però que tothom ja es fica dret allà al mig del passadís, que dius és que no pots sortir, és igual. La gent es fica tota dret allà... Jo m'espero, eh? Clar, no, no. és que no, no té cap mena de sentit estar-te allà esperant però mentrestant, vaig presenciar bastantes coses interessants, perquè clar, l'avió estava ah, com... Ah, més. <ríe> més, més, més. Però quan va durar aquest vol? <ríe> Una hora i deu, ja ho hora. t'ho dic. Ja, però és que sortir de l'avió són 10 minuts, un quart d'hora... Sí, tu podri... tu què podries de... fer? Sí. Dos temporades de les notícies sí. amb el vol a Estats Units? Sí. <ríe> sí. No, ah. Doncs mira, va ser bastant tranquil, però tinc altres vols que sí que tenen... I estic, jo estic jo. parlant només dels seguents de davant i els de darrere. Ja, eh? oh. saber què passava allà. Ja. A ah, l'altra banda hi havia un senyor que havia segrestat l'avió i volia estrellar-lo contra la torre Eiffel. Potser hi havia coses més interessants, saps? Sí, sí. Però bé, bueno, jo, jo vaig veure això. Total, que l'home del gin tònic, o sigui, espere, esperem, que primer ho explico. O sigui, està com organitzat que hi ha la porta de davant i la porta de darrere, i a partir de la fila X, que és on hi eh, els de a partir d'aquell número de fila han de sortir per la porta de darrere, i a partir del número de fila X han vale. de sortir per la porta de davant. Vale. Doncs el del gin tònic estava a la fila per sortir a la porta de davant. <laughs> òbviament. O I o va sigui, sortir seu, per, per sobre. Eh? El seu alè m'arribava a mi <ríe> tres metres més enrere i ell, RQR, que volia sortir per la, la fila de... O sigui, allà, aquell passadís d'avió és tan ample que dona molt per anar en contradirecció. Saps? Podia, podia fer... La... Perfectament, dir, allò, fer un tres carrils, cap problema. Molt bé. <ríe> Refregant-se allà. L'home de, de, de la Crisàlida va, va, va, va sortir de la Crisàlida i es va ficar dret però just estava el seient més del passadís i que, clar, la gent volia treure les maletes i no podien perquè tenia, estava dret i ficava el cap allà just a on... O sigui que li obririen el cap si obrien allò de, de les maletes. Lo... I no es movia. I eh? l'home no es movia i no, no se n'enterava, saps? Jo pensava, jo ja he intervingut clar, quan allò de l'home dret. Acabava no cal sortir... que siguis la protagonista del vol. Acabava de sortir el capullo. Exacte, sí, clar, clar s'acabava de despertar. Estava, estava veient el món per primera vegada. Jo anava veient tothom allà anar, anar aixecant les mans volent dir què fa aquest home. Jo ja, bueno, és igual. jo ja he tingut el meu moment Clar, tu et no vas no sé quedar si allà sentada com dient, espera que trauré la llibreta i sí. em punto perquè... Ja tinc secció <laughs> Perquè sí. això, això m'omple una secció de la ràdio segur. Exacte, I el, i el meu preferit de tot el fill gran del matrimoni temerari, diguéssim així vale. mentre estaven en drets eh, es anava furgant el mas i, i de cop i volta vaig veure que tenia una bola ja, allà Consistent, consistent, com per... Anar-la rodonejant per si i... Ja perquè potser estava collonit, perquè maca, vosaltres, maca, maca. vosaltres havíeu dit les bromes de si l'ala es trenca no sé què, i ell estava fent una massa per si l'ala es trencava, <ríe> sí. poder fer una, no? una pasta per si... De... <ríe> el teníeu collonit. I el nen, i clar, jo vaig veure que tenia tot allò, que el pare sudava no ho veia, i jo, ja sé que era un nen, eh? no em jutgeu, però, <ríe> però... me'l vaig quedar mirant, volguem dit estic vigilant, saps? Què faràs amb et, aquest món? I et, I et va veure. I em va veure, i allò, on, on et penses que l'enganxarà? no siguis guarro, saps? Va, va mirant. Es va girar rotllo xinxant quan es girava allò amb una galta una mica vermella sí, sí, sí. I, es gira, i es torna a girar cap a mi i el que allà mastegant Mastegant eh? Ah, no però... <ríe> <t 's1> És l'edat, és l'edat almenys no l'ha enganxat sota el seient, no? <t 's1> Hòstia, nen Ah. I, bueno, i fins aquí la meva experiència del vol d'hora i, ja. bueno, -sí. i que deu i que al final l'amor aleja no? la, la, ja. és compreu-li al vostre fill el que us demani per menjar l'avió que, no, <ríe> que, que, si no? que no sigui per dos euros d'una bossa de patates Clar, és què? que el nou cost <ríe> ho has de pagar tot <ríe> I ara em toca a mi, a eh, que sí? Sí. A veure... No <ríe> Com ha ho hem preocupat. fet, això? Llavors eh, hi haurà l'Ivan i... Bueno, sí, va. No, després tornes tu. Ah, després torno jo, és veritat? Sí, sí. sí. sí. sí. Màgia. Puta A veure. Diu que denuncien per agressión a la mèdica que obligó a cancelar un festejo de bous en castellón. Dicen que bevía una barbaritat de cervezas. <ríe> que entra el borratxo, que entra el ah. borratxo. Exacte. Ni s'ho t'enyorem. Sí. <ríe> I... Bueno, uh, clar, mm. aviam, jo vull saber què va fer aquesta dona, vull detalls. És que hi han dos anunciats més, em sembla que no els llegiré. Que són spoilers, o què? No, o no. No, digo que la joven que presuntamente fue agredida es que, claro, ya, ya te explica más esas cosas. Vale, vale, vale. Digo, vale. el inusual incidente que sacudió Furcay este sábado por la noche, que no sé quién sábado va a eh? ser, con la cancelación de un festejo de Bows al carrer por la borrachera de la médica responsable del evento, sigue, bueno, el incidente sigue coleando. Collons, eh? Tens una doctora allà per si passa alguna cosa i la tens allà a taja perduda. Però per què sí, faig eh, servir eh? una doctora per organitzar una venda bous? No, per si no t'ho per... no atropella algú, no? És com l'ambulància de la Patum, però en format doctora ambulant però allà. no sabrà organitzar. Ella és metge. i ha gent que en sap molt d'això. Està clar que no sabia organitzar gaire, perquè després no li va agradar. <ríe> bueno, no. Clar. Ah, organi... ella... O sigui, ella estava exercint la medicina com a tècnica sanitària o estava com havia organitzat els Home, baus. no sé, diu que és la responsable de l'evento. Digo yo que la responsable de l'evento... Responsable sanitària. Sí, entenc que sí. Sí. Que fa com d'ambul·lència, com metgessa. de creu roja. Jo, no? jo entenc que és la metgessa que tenen allà per si passa alguna cosa. Per I si ha clar, una cornada. I pues, estava allà durant tot el dia, pues, la, van comandar, la van convidar a dinar, no? i a tot. Què passa? Que clar, podent no va dinar. Es va entregar massa la dona. Es va entregar massa. Sí la jove de la organización que presuntamente fou agredida por la professional sanitària ha presentado este lunes una denuncia claro. incluyendo un parte de lesions en el quartel de guardia civil de Morella o sigui es va a aturrar i va agredir una tia eh? sí. ja, això ja és sí. el primer a, algú li devia dir fins aquí lo de l'alpiste i ella va dir no, no. que parto la cara pot però meu, no li va dir pot... la parto li va partir, Clar, ja, ja, ja. Va partir la cara, i, i se'n va anar al, al bar i li va dir ponme un cacique con limón que soy el médico Sí, sí. més perillosa que el toro la cabrona diu que por su parte el ayuntamiento hará lo propio una denuncia ah. como parte organizadora incidirán en el aspecto de los daños económicos que calculan que ascienden a unos 22.000 euros no sé què va a fer hòstia però 22.000 euros per picar una señora no. algo més devia fer algú del Hostia. poble o sigui, poder, poder li va encarregar el compte del que es va veure no. ha <laughs> Diu que, a veure... I aquí no hi ha imatges? Seria molt bo. No. Hòstia, seria boníssim, eh? Sí, Ojalà. Sí, oh. sí. Cridem aquí a la gent... On ha passat, això? Uh, la gent d'aquest poble de l'Espanya Profunda, que si tenen imatges de la metge... No, no, que és a no, no, País no. Valencià. Castellona, Castellona. Bueno, l'Espanya Profunda. Uh, sí, sí, sí, Jo no sé fins quan us durarà la broma de la dels països catalans, però bueno, jo com que veig que lluit, No és una broma, no és una broma. Ah, el que no, és eh? una broma és Espanya. Sí, sí, sí, res en contra, eh? Ah. <laughs> Diu que l'alcalde, Santi Pérez, destaca, destaca sobre estos hechos que fue algo muy chocante y lamentable. Durante la cena se vieron cosas raras, pero nunca te esperas algo así. És es que no ho expliquen, eh? Clar, no, és, no diuen, a la notícia no diuen ni el que va a fer. Que això ens dona per imaginar moltes coses. Jo preferiria que ho expliquessin, perquè és pitjor que ens, de, que ens deixin pensar perquè no què va fer, poder? Va aturejar l'alcalde? No sé, diu, comprovamos que no estava en condiciones i se decidió suspendre el taurino. Clar, quan vam veure que va pujar a la taula, no es, es va baixar a la faldilla i va començar a baixar, a ballar el paquito el chocolatero, vam dir, a lo millor aquesta senyora no pot curar ningú. O potser va començar a correr davant del bou i... Bueno, bueno, és que, és, poden haver passat és tantes que si, coses... És, el problema és aquest, que si no ho expliquen, és pitjor. Diu que segons testigos presentes, la mèdica cuya identidad no ha sido revelada no, claro. y que trabaja para una empresa de ambulancias con sede en la provincia de Valencia, Ambulancias ballada, mostrava signos evidentes de intoxicación en el momento de la cena previa a la exhibición con seis cuadrillas de emboladores, bam bam bam bam. Al, al sopar ya ja estaba. Ella a la hora de sopar ya ja venía servida. Sí. Ja, ja, ella ya ja había sopat anava allà per les copes sí, okay. els promotores de la cita notaron su comportamiento rático i la dificultat para coordinar sus movimientos clar. bueno, ah, clar, és, bueno. Que clar, és que clar la van parar allà a córrer com si fos ella el bou els de l'ajuntament tremolant més que ella eh? podria ser una nova modalitat eh? la, la mèdica borratxa allà. Clar, la de... Home, es veu que era agressiva no? si una noia, que la deixin anar ah? Clar, Clar. La deixin anar allà amb dos bisturis lligats al cap i a veure <laughs> què va. <laughs> Aseguran que la médica bevió una barbaridad de cervezas durante la tarde i que en la cena ya tuvo un enfrentamiento con organizadores porque quería coger sin permiso una litrona de cerveza. Hòstia. Hòstia! Estava a sobre allà... Sí, sí, clar, clar, clar. La, im la imatge, eh? La imatge sí. de la senyora sí. intentant-se amagar dels companys de i, i apareixent per allà amagada el vàter bevent, I, no? I, no, no, i mangana, a més a més, és que no va ni a, a pagar-ho, saps? Amangan allà darrere la barra sí. enfilada allà... Bevent sola dins el lavabo amb, un, amb algú que ha robat allà, bevent-se un, un, un, un veterano d'aquells, ella sola allà, morro. Oh, que bona, tio. Els nostres metges, la nostra seguretat social, a mi aquesta tia em representa. Bueno, era una empresa privada, no? Sí. Bueno, però que la sanitat pública ja està en mans de la privada. Pues imagina't, si sí, la privada ja és així... Sí, sí, sí. <ríe> Dio, alrededor de las 12 de la noche se produjo la presunta agresión cuando la médica arañó en brazos y cara a una joven de la organización. Tras este incidente acostaron a la profesional sanitaria en la ambulancia hasta que llegó la Guardia Civil. Clar, la gent dient que tu estàs aquí pa curar... Va curar-me a cabrones. Deja de hacer daño a la gente. Aquesta potser era que, la que li deia és que no pots emportar-te la litrona de cervesa. I la tia... fa El millor és la que li va portar el litro de eh, para sí. de veure ja, que sí. has de curar la gent que embesteixi el toro. I ella li va dir saps a qui t'hauran de curar? A saps a qui t'hauran de curar? A tu t'hauran de curar. Ras, esgarrapada la cara. Sí, sí. Hòstia, tío, València, com està València. Segueixo sense entendre per què... Normalment a les ambulàncies hi ha més d'una persona sí, no? El que no, no parlen, el que segueixen sense dir o sigui, Potser no teníem pressupost. Deixen molt clar que has garrapat a una noia Però no diuen què va fer el dinar Segueixen no, no. sense dir que I va fer el dinar I perquè els 22.000 euros aquests de destrossos Clar, 22.000 euros de destrossos és que devia muntar No ho sé Jo m'imagino la senyora aquella De l'APM de l'Elia Oparda Allà sí. <laughs> Passada allà dins Hòstia he mezclado el calimocho con la pastilla. de Medellín. Haurem naneal. de consultar les xarxes i si trobem més info el pròxim dia fem la segona part de la dona aquesta. Bueno, una de, una de, queda, de, les, nostres, sí. una de les nostres. Bueno, però diu que que després hi havia disco mòbil i que es va arreglar, la festa es va arreglar. Ella va seguir, ella es va quedar, no? Ah, no, tots, tots els que s'havien quedat sense la comparsa que ella diu que, bueno, que era lo más lógico de hacer i como tenemos disco mòbil después, pues... Clar, deixem la disco mòbil i tanquem aquesta senyora la gàbia sí. del dinar. Però alguna hauria de passar entre ella i el bou i els que corrien amb el bou. Perquè... Durant el dinar va passar alguna que no explica la notícia, això està clar. Perquè a l'hora de sopar ja la tenien controlada, que estava intentant robar priva, doncs... Sí. Pues... Home, és que tu si fas una festa i veus que la de l'ambulància està robant la priva dius, avui pot ser que es desfaci la cosa. Sí, sí, perquè, perquè si, hi ha... si la de l'ambulància ja està així. Si ara en quatre encornejades... Eh... No, no, i potser passes a l'església i hi ha un bucà, Perquè qui, qui, qui sap? Si no, priva... I a més, imagina't que passa alguna i tant de portar amb l'ambulància, que per això hi ha una ambulància. Qui la portarà ella? Ella conduirà l'ambulància. No, perquè si l'ha de portar ella... Bueno, jo uh, prefereixo que la porti a que la deixin sola en mi a És darrere. que acabaràs més malament que si no te tenen. Sí, però tu imagina't que la porta un altre i et deixen a tu sol amb ella Allà dins, sí. Home, què t'ha passat? Que... Llavors pot ser que no arribes a l'hospital. Et fa la en, la en Freddy Krueger, eh? Allà home, amb les tarpes. I... Home. Sí, sí. Doncs pues ja està. Vale. Les trucades pornogràfiques... Accepto les cookies. Hòstia santa, va... Les trucades, les trucades pornogràfiques col·lapsen el Servei d'Ocupació de Catalunya. Ole. Ole. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Estoy viendo pornos solo, en serio. Ole. <laughs> el telèfon del Servei d'Atenció 900-800-046 va rebre pics de 100.000 trucades perquè apareixien centenars de webs de contactes. Ole. Ole. El... La jugada... El, la jugada el, el, teva, algú, eh? algú ha fet una bona broma, sí, sí. i des d'aquí l'aplaudim, perquè clar, què menys? Haig de dir que no em sento còmode amb el que llegiré ara, però bueno, forma part de la notícia, o sigui que... Putes calentes... No, no, això, periodisme objectiu aquí, eh, Sílvia? Putes calentes i trapelles. <coughs> Hòstia, tia. Vale? Però l'anunci... Puc amb... dir, no, que no em sento còmode, no, no, és bastant però, evident. Però en català? Sí, sí, en català. Trapelles. Putes calentes i trapelles, tio. I trapelles. No els, no els hagués ajuntat mai, a la mateixa frase. Sí, no. Renoi. No, Hòstia. això ho dic jo. Pluja daurada a Barcelona. Hòstia. Pluja Hòstia. daurada a Barcelona. Hòstia, és que sí. I sement a la cara, a prop de Santa Coloma de Gramenet. Semen a la, com una oferta de... Tinc les... Jo què sí. sé, a l'entrecota 6 quilos, a 10 o sigui, tot el que veieu amb les pàgines més perverses, a mi mola això. Hòstia. Vindria a ser... Són tres exemples dels molts anuncis pornogràfics que pots trobar per internet. Aquests, en concret, a més, tenen un element en comú, comparteixen telèfon de contacte. Ara bé, quan truques al 900-800-46 no pots concertar cap cita amb una treballadora sexual ni posar-te en contacte amb altres persones que també busquin sexe, ja que aquesta no és la finalitat del telèfon. Més aviat és trobar feina. Pots apuntar-te al paro, no? Està Quina tallada de rotllo, eh? El tots els paxilleros dient buà... No, no, perquè clar, si n'hi ha que ja estan a punt allà... Bé, bueno, ui, clar. ui... Molta gent amb el rotllo tallat. Tu estàs allà amb la sardinilla a la mà, truques i et diuen, hola, som del SOC, i tu... I, em pots dir el número d'identitat? Uf, eh? és quina tallada de rotllo, tio. I que tu estiguis currant i et truquin també és una tallada de... de ro... O sigui... Clar, de cop a trucar Més... un senyor i et diu... Ah, ah, ¿Qué, llevas ja es... <laughs> ¿Qué llevas puesto? ¿Qué llevas <laughs> puesto? Caito allà... Uf. Una veu seriosa... Això no està pagat, aquella, aquella feina no està pagada. Una veu seriosa llegeix aquest missatge. Lluny de qualsevol de les promeses sexuals que apareixen en aquells anuncis, es tracta d'un telèfon del SOC, que la setmana passada va patir un increment molt anormal de trucades, <laughs> perquè per una possible bretolada... Bé, bueno, que... possible, eh? Bretolada, possible... No? Però és supercatalà, aquesta nit. Però tu has d'aconseguir que allò escoli com a les primeres pàgines del Google. Sí. No? A les primeres búsquedes perquè la gent truqui. O sigui, que és una algú ha treballat molt bé una broma. Vull dir, els bromistes del segle XXI i... la broma per internet que... i aquella gent del soc agafant trucades de això, que llevas puesto oh, ja estoy eh, voi de tot. De sobte el número apareixien centenars de pàgines pornogràfiques i de contactes. <ríe> per causes alienes, el 900, pam pam pam, pam pateix un bloqueig que dificulta la tensió. No, per què no I que la gent si vol Truqui. segueixi trucant. No, no, si l'he dit dues vegades és perquè m'he cansat de repetir-lo. Ah, ah, ja, ja està dit, ja està dit. Vale, vale. Així informava el SOC del col·lapse que va patir aquest servei la setmana passada. Vaja que jo tampoc no sé aquest telèfon per què serveix, és a dir, truques i troben feina, ho dubto bastant. T'apuntes al soc? Sí. O per demanar cita. Per no haver-hi en persona. O per demanar cita. O que, que t'expliquin ah. com fer-ho per internet. Fàcil, la, la, gent, la gent que va demanar cita es poden però, clar, les, les cites que volien. No però tots sabem com són els telèfons aquests públics, eh? que et fiquen la musiqueta i et tenen 20, 20 minuts esperant. I ja m'imagino bueno, el, el, el pervertit de tu no allà. Que ja prou. Sí, sí. Oh. Oh. El, que, el que ja en té prou. El que ja en té prou. minuts i llavors quan li despengen ja estàs. Sí, sí, sí. Sí, sí, a mi si em deixes a la sala d'espera i ja antipro. Una música sèxia de, del Michael Bolton sí, i estan sí. tots allà. Jo, jo amb el amb el que em puc arribar a imaginar, passarà millor el meu cap que el que pugui passar allà dins. Eh, jo amb la musiqueta i ja en tinc prou. No, no, és que clau, si estàs amb... calentoriento, qualsevol música d'aquestes d'espera telefònica no, no, no. et poden semblar sensuals. Tu estàs allà Saps? dient, bua, pari que saxo perquè no <laughs> fa falta cantar. <que> <laughs> Potser, i, i aquí estem restant les trucades que no van ni arribar a ser ateses perquè amb la musiqueta ja, ja n'hi va bé, oh, clar, clar. <laughs> normalment aquest telèfon rep unes 1.400 trucades al dia fins a 14.000 en moments de molta activitat. Però la setmana passada va arribar a registrar pics de 100.000 trucades. O 100 trucades. Marela, I a més, gent volquen a fer una palla que busquen feina. Això és molt bèstia, eh? O la mateixa. O la, mate... sí. o la mateixa, però no amb el mateix no, interès. No, allò, clar, truca per una cosa i després no, és que no sé què. Ah, pues mira, ara que ah, No, perquè poder... També em fa falta trobar feina. Clar, poder, si la senyora del Soc et diu que t'esperis 3 minuts i sona la musiqueta, no t'esperes, però si t'ho diu la Jennifer de 28 anys, que li entrient, no sé què, llavors poder i sí que... La lluvia dorada no. i no sé quantos. Claro. Se me n'entucarà cerca de Sabadell i no? potser claro, claro, sí, sí. que t'esperes. Per causes que es desconeixen, aviam què és el que es desconeix, es va difondre el número... Ah, jo crec que ho tinc tot bastant clar. Jo, eh? jo també. Per centenars de pàgines pornogràfiques que van impedir el correcte funcionament del telèfon durant una setmana. O sigui, a més, va durar una setmana. Una setmana, eh? Una setmana, eh? Per sí, sí, sí, jo sí, no em vaig sí. poder apuntar al paro tant d'hora, puc està... Jo si ho arribo a saber m'apunto la broma, perquè no ho sabia. Bé. Però tu per què trucaves, per la l'atur o per l'altre? No, jo per l'atur, la sé que sonarà raro, però jo trucava per l'atur. Va bé, bueno, aceptamos barco. No, si ho, no, si ho arribo a saber, creu-me que no truco per l'atur, prefereixo no cobrar-lo. Segons expliquen les mateixes fonts, l'atenció telefònica està pràcticament normalitzada ara mateix. Oh, bueno. Si bé l'Ara ha comprovat que el número continua apareixent en pàgines web, de, de, de tant en tant algú truca, no? De I tan, de contactes. De tant en tant truca algun, allà, algun despistat. <ríe> algun despistat diu, ep, d'on està lo mío? Però bueno, al final, eh, la gent, són gent amb inquietuds, vull dir, el que ha fet la broma, eh? Perquè la broma és molt bona. La broma és boníssima. Sí, s'ha de reconèixer que sí. Llavors, a favor, a favor. <ríe> I... Bueno, i ara ens toca uh, la secció ara, de, ah, de, eh... del pitonisso no? sí, bueno, ara ara la màgia Medium, oh. ara la màgia sí, sí. ara ve el moment de màgia bueno. sembla que s'estava acabant de preparar ara aquí ah. té com un camerí que li sí. hem improvisat aquí ara sortirà, de sortirà la bruixa per la porta quan sí, surti la bruixa sí. per la porta cuidado ens hi posem. No, Val. No hi sembla que ja, banda, està punt, però... ja està a punt el pitonisso, eh? el veig aquí entrant amb la seva túnica eh, doncs, el seu això, anirem directament cap a la secció del tarot Hola, Amics de la màgia. Soc el foc que crema l'aigua. Com si fos una espurna de la catedral de, de la catedral de Notre Dame dins el riu Sena. Avui ens truca el nostre amic Politoxiccom i pistis. Johnny papelpel de plata. Què et perturba, Johnny? Hola, senyora Bruja, Te llamo des del mòdul 3 de Picassens. Com ves, han pasado cosas desde la última vez que hablamos y mi pregunta es muy sencilla. ¿Le dejo mi defensa en el juicio a l abogado o lo dejo en manos de los planetas? Te dejo que esta es mi única llamada. Un abrazo. Hola, señor Jonk uh, Pistis. És tot un dilema el que em planteja. Cedir-ho tot a una persona que ha estudiat durant cinc anys per defensar-lo en un judici o deixar-ho en mans de la màgia. Sens dubte, jo triaria la caixa, sempre, abans que el premi segur. Així que, endavant amb la màgia. Les cartes em diuen que em surt el penjat, que en el seu cas és difícil d'interpretar, no? perquè pot estar penjat pel judici o penjat perquè... perquè... Bueno. També em surt el cavall i el senyor que, men... que es menja 5 anys de, pre... de presó per guardar la droga d'un camell a casa seva. En fi, una abraçada, senyor Yong, uh, Johnny. No puc Això serà difícil avui <laughs> M'estic emocionant Avui no hi ha el Nissu, ja us ho hem dit. No, el trobem a faltar. Ens fa por perquè ens ha dit que se n'anava a la muntanya i estan caient una de llams, que esperem que estiguis bé, Nissu. Ojo, Nissu, que millor està electrificat en algun refugi. Ja, ja, és que... Sí, bueno. sí. Posa't calçat amb sola de goma, sisplau. Sí, por. sí, Nissu, tot amb goma. Eh? Protegesta, protegesta. Hosti. Abriga't. Avui, sense el Nissu, doncs fem la, aquesta cultura no-pung. No hi pot haver hi perquè no hi ha el Nissu, llavors fem cultura no-pung, llavors que... Av avui potser sí que... L'oreja de Gogh, avui sí. No. No, no, avui no. farem un grup que té nom de joc per nens No sonarà mai l'oreja de Van Gogh Lego, no, no, no és Lego eh, que no? No. No, Ni <laughs> Tente tampoc Duplo ah, <laughs> Exacte Què fem? Mecano Mecano, eh? Sí Mecano És la música que escoltava a casa quan era petita jo, jo també sí. molt, eh? Sí, sí A sí, les meves germanes els agradava Escolta Sou vells? també aragom com, com un arbre, eh? Sou sou bellos, sí, sí. Com... com un ent Sí, eren, eren de Madrid, eh, sí, eren, bueno, sí. Sí, com tots aquells pijos Madrileña, que sortien. la movida la movida eh? que Madrileña. la gent de Madrid la a mort perquè no estaven allà. No <ríe> estaven, <ríe> sí, la estaven de, penjats. La gent de Madrid estava a un co <ríe> ja. coses, estava a de la música. Però bueno, es van formar el 81 i van durar fins al 92. Jo em pensava que... Havien... Molt van durar, però llavors es van separar, va, va sortir el Nacho, l'Anna, van fer, no? Com el 98 van tornar a fer no sé què, perquè ho he viscat aquí a la Wikibèlia. Ojo vull la informació que és, que ens la suda tot moltíssim. Eh? Sí. Van fer no sé què, es va juntar no sé qui... Sí, eh. i eren dos tios i una tia, em sembla. A mi m'agrada perquè em porta records d'infantesa, bàsicament. A mi també. I encara me'n recordo veure la meva germana maquillar-se amb una cançó de Mecano, d'aquelles de... Sombrat qui i sombrat allà. Pe peínate, ja". peínate. Sí. No, no, no, i a més... Maquillar -te, maquillar -te. A més a més es van formar l'any que jo vaig néixer, que ara ho has dit. Ah, Hòstia. mira, veus? Sí, sí, sí. Bueno, bueno uh, un, any, un any boníssim per la música, però euros. no per ells, perquè... perquè, aviam... És, és com una puta merda, no? A uh, Vull dir que per moment i per la gent que ho escoltava i tal, podria estar molt bé. Ara, ara tu veus amb el, amb el temps els grups que van sortir en aquell moment i dius, podereu la puta merda, no? Sí, no, no. Eren els comercials. I si només els escoltes, vale, però quan veus els videoclips dius, ai, mare de Déu. Sí, sí, sí. sí, sí. Oh, no, a veure, que a llegir els títols de les cançons... Bueno, i, tele, i el que perquè... diem, que mola molt que hagis gravat un vídeo que es diu Hawaii Bombay i no hagis trepitjat ni Hawaii ni Bombay, <girà> ni Bombay no, <laughs> i no. que gravis un vídeo amb un cutre i em sembla que els de Bombay no els agrada que els comparés amb els de Hawaii i al revés també no. bueno, clar, és com si jo digui Xina, Japó, són tots iguals. llevan los ojos chino no, no Està, home tio, no siguis així fit de puta pues <laughs> bueno, posarem Hoy no me puedo levantar que aquesta encara la podríem entendre. Sí, vale. Sí. Però... Bueno, sí, vale. Vale. I, I Hawaii, Bombay, evidentment. I la, I la del croma, no? Hòstia, jo de veritat, eh, us dic, no, no us perdeu el vídeo, el vídeo és boníssim, això és la ràdio, sé que sona malament parlar de, de vídeos, però el vídeo d'aquesta cançó, tu te'l mires i dius, Brutal. cap dels tres ha xafat ni Hawaii ni Bombay, perquè veus el vídeo i dius si esteu a Benidorm sí, sí. Que... però si la platja aquesta és Benidorm que heu tapat ja l'edifici son... però és Benidorm que són dos paraïsos que me monto en mi piso o i sigui, és una fantasia sí. no, la cançó va d'una fantasia sí que és una fantasia, sí. Sí. Sí és una fantasia. Bueno, en resum, que torni al nisso perquè, sí, perquè això aquesta, puta no merda, aquesta puta merda no pot durar un mes <laughs> més. això no pot durar durant molt de temps tio. perquè si el dia que soni a l'oreja de Van Gogh jo estaré molt content però plego, aquest dia ja plego ja veuràs quan torni i dirà però què heu fet? Però aquesta puta merda que heu fet a casa meva, què és? Sí. Ho porto fent des del primer programa i ara heu fet una puta merda. Ja ho tot. Bé, bueno, doncs això, Niso, espavila. Però bé, bueno, eh, fins aquí hem arribat, eh? I fins aquí eh? Eh, les eh, notícies. Notícia, eh? No gaudiu de la música. No, aquest cop no. I fins una altra, eh? Escolteu aquest trot tan bonic. A veure quina veu de John Kim avui, perquè cada dia me la poses diferent. <laughs> Tenim un cap d'any que em vaig veure una ampolla de José Cuervo, quan tenia 16 anys. Ole. Una, ampolla? No, ole, ole no. una ampolla? Com vas acabar? Malament.